are listening to Pirate Rock. Ja, ja men här sitter jag Krister Wolfbrandt och jag har med mig Karl Linneus. Välkommen. Tack så mycket. Nu ska vi prata kissar en bra stund framme igenom framöver. ja, för idag är det ju så att er bok din och Alex Bergdals bok Partners in Crime del 2 släpps idag. Mm. Just det. Det är stort. Ja. Det är därför du är här och vi ska plöja den här boken och vi ska plöja låtar och vi ska snacka en hel del om bara kiss. Häng med! På Pirate Rock idag, fredag den 30 oktober Och så är det då dedikerat för det här boksläppet idag, Karl. Mm. Partners in Crimes 2 ja. Det är bara ett år sedan drygt som ni släppte den första boken Ja, det är inte klokt, det går så snabbt man... Tänk går fort när man har roligt Alltså jag måste bara, vi backar lite grann. Du har skrivit boken tillsammans med Alex Beridal. Just det Det är han som har den här podden också, Room Service Exakt som var självföljande som är, självfölj, är fantastiskt. Du som inte har hört det, om du nu lyssnar och gillar kiss eller ens uh, bara lite av kiss, går in uh, där poddar finns och så letar upp room service fantastiskt. Du, Karl. Uh, du har ju, förutom det här nu jag måste bara prata om dig lite också, för du är musiker vi har gjort ett program om New Wave of British Metal förresten det. Tre, tre programserier och du har skrivit i rock och du har ju skrivit massa böcker, du har översatt böcker mm. kan vi dra lite, vad har du översatt? Paul Stanley <laughs> vet jag Ja, en eh, så länge är det väl så att säga bara Paul Stanleys självbiografi under stjärnan som kom 2014 ja. eh, Hur var den att översätta? På, fråga först? Na, men det, det fräckaste var ju att få manuset ett halvår innan någon annan hade läst det mm. eh, Liksom. Så det, det var stort tycker jag. Eh, nej men det var ju kul. Sen när vi träffade ju han, han kände ju till att att det var jag som hade översatt den, sånt är ju kul. Liksom. Ja, det är klart. Mm, det. Jag tänker tillbaka på hur det var när man var liten. Eh, Vet liksom att man finns i polska medvetande det är på något sätt. Ja. Ja. Stort i min lilla värld. Ja det är stort i allas. Jag håller på att säga ja. Det låter ju det är ju helt fantastiskt. <laughs> Om man ja. När upptäckte du Kiss? 1984. Tack för vare Bägen Animalize-tiden liksom. Ja, just det här med som Fire Jag tyckte att det här var en himla cool låt Och så, så gick bandmedlemmarna runt där med så här, massa snygga tjejer Och jag tänkte så jag så där vill också ha den här jag blir stor Men osminkade då? Ja, jo, precis så att jag, jag missade Jag, jag född 77, så jag var sju år 1984 ja. Så att jag missar väl den perioden men idag är jag glad att jag var med under den perioden. För att det är ju så få, alltså relativt få då, som var med under den här perioden här som det bara var, eh, var 83-96 då. Ja. De har ju varit mer sminkare under sina snart 50 år tillsammans än de har varit osminkade. Så att det var kul att vara med där. Ja, ja. Och det här med, med ämnet Kiss, bandet Kiss och hela mystiken runt Kiss. Det finns tydligen hur mycket som helst att prata om och skriva om. Och det tar liksom aldrig slut. Mm. Nej, nej, precis. Jag började ju skriva om hårdrock 2006- och eh, jag skrev för Swoon Rock Magazine i en herrans massa år. Och eh, tack vare det så har jag fått intervjua Bannet eh, många gånger. Eh, och när jag uppväxte uppväxt med all den här mystiken som fanns. Och eh, på 80-talet så eh, fanns det inte så mycket information att tillgå. Eh, och eh, det var en hel magisk värld det här med Kiss liksom. Och så ville man ju vill liksom titta bakom kulisserna och gräva och gräva och gräva. Och det har ju kunnat göra eh, egenskap av eh, någon sorts rockjournalist då, liksom. mm. Och därför har det blivit en hel del böcker. Det är nog så mycket det är Sanningen 2013 och Classified och, och de här Parties of Crime-böckerna nu i plural. Det är ju himla roligt. Jag läste någonstans att du och, och Alexander, eller Alex Bergdahl, kan mer fakta om KISS än vad de Alltså man själva kan. Ja, men. För de, de, de <laughs> har inte kanske... minnet med sig riktigt Nää, så Nej, men de, de var ju med liksom när det hände. De liksom förde inte anteckningar och dagbok på det sättet. De var ju liksom helt uppslukade av när eh, virvelvinden runt om när de höll på eh, under 70-talet senare också. Så det är klart att de, liksom inte, de minns inte allt, allt som har hänt. Så det gick ju väldigt fort. De har varit med om en hel del så att det är svårt att hålla koll på allting. Nu, ja. den här första boken nog på Crime. Finns den kvar? Kan man köpa den eller är den slut? Den är i utgången. Det var en sån succé. Så det var ju kul. Den finns som e-bok från libris om man vill läsa den som e-bok. Okay, okay. Så att ja, man får passa på att köpa två nu innan den här tar slut också. Nej, får se. Men, ja. Jag har den framför mig faktiskt. Mm. Eller båda två. Mm. Berätta lite. Varför gör man en två då? För att det finns så mycket att säga, eh, som sagt. Och för att eh, ettan sålde slut. <laughs> jo, men alltså jag tänker så här: när ni gjorde ett, när ettan var klar så, så här, kände mm. ni så här nu är, vi, nu, vi, nu är det klart liksom. Ja, nu vill vi berättat det vi vill berätta. Ja, det var länge en direkt tanke att eh, det skulle bli en, en serie böcker. Eh, det är därför inte förra boken heter volym ett. Men alltså, alltså folk började, började ju efterfrågan tvåa typ innan ettan var släppt sådär. Eh, och... Eh, <laughs> Det säger en del om, om intresset för KIS-vart. Ja, här. Jo, absolut. Så det är jättekul. Och, och eftersom du då har lagt upp boken på det sättet som har gjort, så alltså är det ingen eh, renordad biografi, utan det är ju så här, eh, lösryckta kapitel från olika händelser i deras eh, vidsträckta karriär. Och eh, i och med det så kan man ju plocka vad man vill. Så här, om vi hade velat göra ett kapitel om att Ace dök upp i olika olyckfärdiga skor på första eh, provspelen så hade vi kunnat göra det. Man har mm. aldrig att den står ner så han håller den stora så ut så utvattnad det Ja, ju precis, men det var ett exempel liksom. men då hade vi kunnat göra det. så att det det finns ju mycket som helst att skriva om. vi skulle liksom skriva om att Paul Stanley hade ett kapo på sjunde bandet under en låt 1977, så jag kan inte göra det. Det eh, <laughs> är alltså, lite jag, intressantare än så. är det. Okay. Jag sitter och bläddrar i den här boken. Den är ju grymt intressant. Jag har ju precis fått den till mig här nu. Och Vi ska, kära lyssnare, lotta ut den här boken. Vi ska återkomma om det är under programmet. Det är Part Rock du lyssnar till. Det är jag, Kens Walter, här med gästen Carl Linneus i samband med releasen av boken. Partners in Crimes 2 som släpps idag. Spännande. Det är en gedigen bok. Den är fetare än den första faktiskt, säger jag. Mm. Det är fler sidor. Mer att skriva om alltså. Ja, det blev så. Fräckt. Och så lite kora bilder. Ja, det ska bli intressant att få plöja igenom. Uh, ja, hur tar vi oss an det här nu då? Uh, jag har en god lista med uh, låtar som vi ska uh, plöja på här. Uh, första ut här är faktiskt en demo. Ja, precis. Uh... Det, alltså den eran som fascinerar oss mest är ju 1973. För att när vi växte upp med Kiss på 8-talet när vi började lyssna på dem så, det året var ju så eh, höll till dunkel. Eh, man visste inte liksom, vad år som hände där. Första platten kom 1974. Eh, så att det året är, har vi alltid varit fascinerade av. Och nu så har vi verkligen gått all in på att eh, beskriva vad som hände och hur det gick till och, och varför och sådär. Eh, och, och tiden så ledde fram till, till bildandet av Kiss och allt sånt där. Och strutter demoversionen som spelas in... Det spelas in fem låtar eh, mars 73. Var det med Eddie Kramer då, eller? Mm, Eddie Kramer, men framförallt David Whitman som inte fått så mycket cred. David Whitman, mycket som många av Chris senare. Han står inte så med på omslaget, tror jag. Men i alla fall... Eh, jag tycker att strutter demoversionen är ju mycket bättre än studioversionen sen. Det är mer driv, mer öst, det är mer avslappnat. Det, är, det rockar eh, bättre och det rullar bättre på alla sätt. Liksom. Så att den, De har inte... Eh, tagit bort det överflödiga fötet än så att den är lite längre och lite ja, omständligare än hur den sen blev. Men soundet och framförhållandet är ju klockrent här på demovationen. Ska vi trycka där? Mm. här Från 1973 då Carl va? Precis, mars Eddie Kramer och Susanne, vem var du med som inte har fått cred tillräckligt för den här? <laughs> David Whitman ska ha med i cred för att splatta in den här demon tycker jag Du, eh, vi har en till, vi har din eh, partner in crime på tråden här, Alex, hallå Hallå, hallå Hej, välkommen till Part Rock Man tackar, man tackar Du, håller den här fantastiska boken i min hand som släpps idag Spännande, är ni nervösa inför mottagandet? Fruktansvärt, som alltid. <laughs> det är så. Jag, jag frågade Carl precis att, herregud, det har bara gått ett och ett halvt år knappt eh, mellan första och den här andra boken. Då. Bra producerat, snabba. Bruk, brukar man inte ha äh. lite tid att tänka innan <laughs> man ska göra nästa? Hur kommer det sig att, ni, att det, <laughs> ja. bli, det blir ju väldigt, eh, och det är ju fet, den är ju tjockare och mer än den första, så att ni måste ju gå till gång direkt, tänker jag. Alla ja, fanns ju tydligen med att säga. Det, det, det, var ju, det, det är ju spännande. Och det, det är ju någonting jag har funderat på eh, efter varje poddavsnitt också. Att nu är jag kanske färdig, men det är ju aldrig riktigt där. Så att... Det, det räcker att vända ett blad i någon annans bok eller, eller titta på någon bild eller hitta någon film och helt plötsligt så har man en hel uppsjö av idéer igen så att, ja. nej det verkar inte fina det där. Jag ska bara påminna lyssnarna här också om att eh, du har ju en podd som du nämnde som heter Alex Room Service som har hängt i några år här nu. Det är väl tre, fyra år eller hur länge har du haft det? Ja. Ja, vi går in på, vi är på faktiskt fem och ett halvt nu. Oj. Jag är det 2015. Det är helt jättekonstigt på alla sätt. Ja, men det är en jättebra podd. Jag följer den. Jag lyssnar på varenda avsnitt. Det är fantastiskt. Det är en ära att ha dig på tråden här i Pirate Rock. Och jag vet att väldigt många oh. av våra lyssnare lyssnar också på podden. Och har ni inte lyssnat på Alex-podd, då går ni in där poddar finns. Även Spotify finns ju den här room service på. Så knappar ni in där och så lyssnar ni på Kiss. Information ifrån Alex. Den är otroligt, mm. alltså, det, det är helt overkligt detaljrikt och kul att lyssna. Det är framförallt kul, hoppas jag. Det, det är det som är målet i alla fall. Ja, det är bra. Men vi ska nu tillbaka här lite till boken då förstås. För det är ju den vi håller på att titta i och diskutera. Carl... Mm. Den är ju inte då eh, kronologisk den här boken. för ja, det, det är inte liksom, den från, från A till Ö utan vi har plockat fram de här smaskade detaljerna och eh, gjort så här löstryckta kapitel så att säga. Alex, var ni överens om eh, innehållet du och Carl? Absolut inte och det är lite det som är hela tanken också. <laughs> uh, vi, vi har ju tämligen olika ingångar till till Kiss, både vad gäller vilken musik vi tycker om från bandet och vad som är intressant eller inte och, och på vilken nivå man ska lägga sig och, sånt. och det är det som är hela man behöver ju ha ett skav liksom, för hade vi, hade vi varit helt överens om allting då hade det blivit världens tråkigaste bok Ja det ligger något i det om du skulle lista dina tio bästa kisslåtas är det någon av dem som Carl har på då, tror du? Kanske någon men antagligen inte faktiskt Det är så vi, vi har chass Det här har vi ju chattat om i 31 år nu vad som är bäst och inte och man går och lägger sig förbannad Ibland för att den andra inte fattar Och så där liksom, så att, eh, När träffades nej, ni då? När träffades, första gången, ni har känt, ni har känt varandra länge förstå? Hur och ja. när träffades ni? Jag satt in en annons I tidningen Okej okay, 1989 Där jag ville köpa Kiss-piratskivor som jag precis hade fått veta Att de existerade Plus att jag ville komma i kontakt med folk som såg Kiss i Stockholm av någon anledning. Mm -hmm. Jag hade själv varit i Köpenhamn och Karl var ju i Göteborg, men han vågade tydligen skriva ändå och sen skrev jag ett brev tillbaka och sen skröt vi för varandra i massa brev om hur många tygmärken och knappar och posters vi hade och sådär. Och sen helt plötsligt så har det gått 31 år och vi skryter fortfarande om hur många tygnappar, ty, ty, ty, tygnappar och posters <laughs> och allt det vi har. Mm. Jag har två böcker också som eh, som andra kan samla på. Dessutom. och är En fin bok här. Så ska... Det är ju det som är det, är det som är det märkliga. Vi har ju blivit dem vi såg ut till på någon vänster. Vi, mm. vi såg ut till bandet och vi såg ut till folk som var Bandet. och det handlar ju om de som hade fanklubben i både Sverige och i, i utomlands såklart och personer som som verkligen, som, som gav oss någonting, de som skapar tidningen okej okay och så vidare, vi har ju blivit dem nu, vi är ju föremål för samma eh, vad ska man säga ja hyllningar tänkte jag det, det, det är nästan overkligt hur, hur glada folk blir för att vi släpper böcker och för att vi står på en scen och pratar lite eller för att eh, det kommer något poddavsnitt det är, ju, det är väldigt, väldigt roligt och det är sjukt svårt att vara ödmjuk inför det. <laughs> för det, för det jag är jävligt stolt över det. Liksom. Det här är ju det enda jag kan i livet. Om någon väcker mig mitt i natten så kan jag kiss som är 74, men jag kan ju inte räkna upp tio statsministrar eller uh, prata någonting om Bromt mål eller sådär. Utan det är kiss jag kan och att folk då uppskattar det, att vi sprider den kunskapen vidare på vårt kanske lite roliga sätt också. Det, Ja, det är väldigt roligt, väldigt roligt. Jag upptäckte kiss när de, jag är lite äldre än ni är, så jag upptäckte kiss när de kom och lyssnade på dem när de kom. Och, och jag har alltid älskat kiss eh, hela vägen. Och det jag slås av när jag läser, jag har läst första boken, jag har hunnit den andra nu, men och lyssnar på poddar, eh, på din podd och sådär. Det är ju, alltså jag, jag, trodde, jag, jag trodde att jag var lite nördig och att jag kunde kiss. Men det inser man ju ganska omgående att det kan man ju inte. Så er kunskap är ju helt makalös. Helt makalös. Ja. Tack. <laughs> Tack för det. Uh, uh, vi ska trycka en låt här och uh, trevligt att ha dig på tråden, Alex. Uh, till. Okay. vi erkänner. Vi säljer kanske uh, den tråkigaste nu, produkten. Men tråk, för förmodligen också vi den viktigaste till, uh, och mest välbehövliga till, uh, produkten i, såna, uh, i världen. Hemförsäkringen. Tack så länge, vi på Inlandsförsäkringar ja, finns här för dig. För och och oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller i villa så behöver du en hemförsäkring. Läs mer om oss på Inlands.se Kom förbi vårt kontor i Kungälv eller ring 0303 16280. så hjälper vi dig att teckna Inlands trygga närproducerade hemförsäkring Bet like, Bet like Bob Följ professionella tipsare och häng med i gemenskapen Spela tillsammans Fira vinsterna tillsammans i chatten Bet like Bob är mer än bara speltips Vi är en familj Registrera dig på betlikebob.com och anger battkoden PIRATE ROCK. Alltså PIRATE ROCK, små bokstäver i ett ord för att ta del av fina erbjudanden. Don't just bet. Bet like Bob. Hej, Jessica Andersson här. Det är så roligt att jag kan få uppträda för dig igen. Samla nu ett gott gäng och häng med mig och Jakob Samuel så firar vi årets julshov på trädgården ihop. Det blir en fantastisk helkväll med julbord och live-musik. Jakob och jag kommer att ge hjärna. Det lovar vi. Har det gott nu så ses vi på tryggon! Biljetter och information på tregon.se. Halloween infaller den 31 oktober Enligt gammal tradition dekorerar man med Pumpor, klär ut sig i spökostym Och leker burs eller godis Det nya år är att Halloween Kommer till Kongahela Center Big time, holy moly Ay caramba, welcome to Kongahela Center y'all No tricks, just treats Missa inte vår läskiga Halloween labyrint och tävla om fina presentkort i gissa vad pumpan väger eller för bästa utklädnad. Läs mer på kongahalla.center.se. C-optik, en professionell fullserviceoptiker med det lilla extra. Mer info om oss och våra butiker hittar ni på seoptik.se.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 och med upp till 54 mil mellan laddningarna. Välkommen att provköra. En helt ny era. Hos oss på Bilab Kungälv. Volkswagen. And now back to music on Pirate Rock. Pirate Rock, 95.4 och 90.7 Ja, du lyssnar på Pirate Rock och är vi är tillbaka igen. Här jag, Carl Linneus. Vi pratar om Kiss, vi pratar om boksläppet Partners in Crime som släpps idag. Mm, volym två. Mm, spännande. Du, eh, vi hade Alex på tråden innan reklamen. Det var intressant att få med honom också. Det är ju ni mm. två som har skrivit den här boken. Det är vi som är The Partners in Crime. Du, jag måste bara <laughs> fråga hur många extra kunnig upp man gör här? Hur, vad förväntar man sig liksom? Ja, det är hemlig information. <laughs> 20 miljoner, alltså. Ja, typ. Mm. Ja, men, man ska inte överdriva lite Så vi trycker 50 000. Nej. Om vi säger så här: då. trycker ni fler av det här än den första? Ja, faktiskt. Eftersom första sålde slut på sex månader bara. Så har vi tryckt lite fler av volym två här nu, ja. Och den sålde slut på sex månader för att ni tryckte upp 20 stycken. <laughs> <laughs> nej, nej, jag förstår. Ja, men den har ju varit väldigt efterstaktig förstås va? Mm. Uh, men vad kul att det snurrar på. Men nu, vi ska tillbaka till Kiss. Vi ska prata mm. om Kiss. Och jag har en låt i spelaren här uh, ifrån en platta som heter Dynasty. Mm. Uh, prata lite, Berätta lite så innan vi avslöjar vilken låt det är. Ja, det är en, uh, mot natten när kommer till uh, just varför Charisma ska spela så här. Men, mm. uh, vi lyssnade på Structure-demoversionen här innan uh, och jag pratade om att just uh, året 1973 är så magiskt för oss. Eftersom uh, uh, ja, vi har grävt riktigt ordentligt där. Och, uh, I Kisarms Widdens nya tidning så de har de recenserat uh, boken och skrev att, att det här kapitlet om 73 är kanske det bästa som skrivits om Kiss just det här året så det var kul att höra. Och en Roll magazine har recenserat boken och skrev att det är årets grävjobb den här boken och också lyfts fram just den här tidiga perioden så det är jättekul. Och det är inte bara ett kapitel utan ett kapitel heter Legender dör aldrig som är, ja, låt, lyfts från den Ser Men just om hur vi har grävt fram all den här informationen. Mm. Sen har vi ett kapitel som handlar just om att som är 73. Men sen har vi även ett kapitel som heter Teamet bakom KISS. Som handlar då om man avskedar man, man duon Bill O'Connor och Joyce Biowitz som bildar Rocksteady. Och även Neil Bogart som bildar Casablanca som signerade KISS-skivbolaget. Och Sean Delaney som blir kreativa kreativa konsult. Och Sean och Bill de var, de var ju ihop, de var homosexuella de bodde ihop, inte alla som vet det heller till exempel och eh, när de gjorde slut så gjorde Sean i sorti 1979 och sådär liksom. så det, mm. det finns så jättemycket intressant att berätta liksom, om teamet bakom Kiss hur, de, hur, hur teamet skapades hur de bildades och eh, vad de betydde för bandet mm. och vad de gjorde och eh, Howard Marks då, den femte människan som jag glömde nämna innan han eh, hade den här reklambyrån, Howard Marks Advertising, som från och med 1975, från och med live, gjorde alla Kiss-skivomslag, alla annonser. Och eh, liksom, ja, de skötte hela promotion av Kiss. Liksom. Det var inte skivbolag som gjorde det. Bara en sån grej är ju unik och intressant att skriva om, tyckte vi. Och Howard Marks då, han blev senare även Kiss-business-manager 1976 och... Eh, Ja, han och Bill o Coin hade ju en konstig eh, arbetsrelation. Från, ja, de ville båda han och Kiss. Och när Bill O'Coin fick sparken så tog, stod Howl Marks över som manager eh, då. Yeah. Men eh, den här reklambyrån som han hade då, Howl Marks Advertising, han var ju copywriter på den. Och eh, han eh, fick ju co-writer cred på några av Jim låtar. Bland annat Living in Sin från Jean Solplattan För det var Howard Mark som Myntade refrängestrofen Living in Sin efter Holiday Inn och, och även i Charisma Så var han som myntade What is my charisma Så att han var ju en copywriter och det är därför han fick Cred för de här stroferna genom att här dem så vi trycker Charisma från Dynasty 1979 mm. Is it my Jag heter Christer och jag är med mig Carl mm. Vi pratar boken Parties in Crime 2. Yes. den är ära har jag ära att ha här. Eller hade ju Alex på, på tråden tidigare. Men det är fantastiskt kul att få hålla i den här boken. Och få möjligheten att låta ut den till våra lyssnare också. Ja, precis. Om ni inte vinner så finns det en från ginsa.se att beställa. Mm. Mm. Ska Så vinna efter programmet och beställa ja, en sån. Ja, vart är vi nu ja. i, i, i boken? Ja, nej, men folk, har bli... Bli, folk har blivit lite så här oroliga. Det Är bara 80-tal eftersom jag har 80-talsomslag? Ja. Men det är verkligen inte det mer 70 talarna boken än i volymet 1 kanske. Och eh, vi har ett kapitel som heter En visuell evolution eh, som handlar om de tre första skivomslagen. Okej. Okay och tycker eh, tycker det var väldigt roligt eftersom vi har så pass bra kontakt med Dennis Wolosh som var art director för Chris och gjorde alla skivomslagen från och med och live som jag nämnde eh, så att vi bad honom eh, recensera de tre första skivomslagen eh, du måste ju bara, jag måste som inte bara, han gjorde jag måste bara flika in en grej ja. på första omslaget, det där är ju alla pratar om det men hur tänkte de i Peter Chris på riktigt <laughs> Eh, ja, det kan man läsa om i boken Det är okay. <laughs> ja, den story, ja. Han har ju aldrig smickat så innan och inte efter heller Det var ju väl bara där och då, han hade den clown-sminkningen liksom. ja, Bill O'Coin frågade Dennis Wallock då Om eh, han kunde hjälpa till Eftersom om du är art director Och, du, och Kiss, de, de var inte så här professionella sminkörer än Det var lite så här småtaffligt eh, Så att de behöver hjälp med sminkningen Men Dennis tänkte, ja men det är inte riktigt min grej Så att han anlita en, en, en sminkteam som var där och eh, ja, Peter Wall var den som behövde mest hjälp så att... Eh... <laughs> David Bird som eh, gjorde den här sminkdesignen. Han designade även Casablanca alltså skivetikett och det blev så nu överkurs nu känner jag. <laughs> <laughs> det är grejen Han behövde hjälp med sin smink. Ja, har han blundat, varit full och, och så har det blivit bättre. Den enda som överlevde det var silvertypen på, på nosen. Okay. Eh, den fanns inte innan men den behöll han, de andra han efter den här bilden. Okej, okay. nu tar vi tråden lite. Men uh, uh, mm. ja, de tre Första omstågen. Ja. Ja, eh, nej men så det var kul liksom. Det var andra art directors och andra teams som gjorde det första omslagen mm. eh, som Dennis då fick tycka till om och eh, vi pratade bland annat om eh, hotar den hela omslaget mycket, just ja. ett klassiskt skeomslag i yeah. den japanska eh, estetiken och eh, vad som är vad, vad Dennis sa där som var roligt det var ju att eh, även om han gillar liksom konvolutet så kan han inte för sitt liv begripa hur de tänkte med typsnittet för att typ, det är ju så här keltisk typsnitt man tänker, Som Irland, kunde man inte, verkligen inte komma på något coolare Än att skriva hatet om hell på en så här keltisk typsnitt, såhär, jättekonstigt Och det har inte jag själv tänkt på det, men Nej, det är man, jag helvete om du sa det där, du? verkligen Så att, ja, det, vi har verkligen gått in Och rotat i alla de här Konvalutorna, de tre första Så det är kul, ja Ska vi trycka hatet om en hell? Absolut To och här sitter jag och Christer tillsammans med Carl Linneus och vi avhandlar KISS och framförallt boken Partners in Crimes 2 som släpps idag mina vänner. Jaha, vi har spelat eh, några låtar ifrån olika eror med KISS men det eh, har ju varit 70-talet eh, hittills i alla fall. Mm. Eh, och vi ska väl stanna kvar här kanske på 70-talet eller vart ja, det... är vi nu? Ja, nu är vi framme. 75, augusti 75 låtar vi skulle lyssna på om en stund där. Eh, ja, vi har ett kapitel som heter Destroyer mm. eh, under, Inte helt okänd platta Nej, undertitel Samtal om en k skiva K-märkt, får du ja. mena mig? Ja, precis ja, men det, det, Den är ju det den är ju, ja, det, det, det är väl att ja, alla känner till den Så här. Eh, och alla har olika åsikter om den Vilket är roligt eh, Men det hade väl även Kiss själva De var inte så nöjda med när den när ja. Nej, de var ju inte det Vilket är jätteintressant Och idag är de ju extremt nöjda med den eh, Men för mig är det ju en legendarisk platta. Allting från omslag till innehåll. Och jag älskar ju Bob Estrin producenten. Och det är en Bob Estrin platta och det är väl därför jag gillar honom så mycket. Eftersom jag älskar hans jobb med Alice Cooper och sådär också. Och Billion Dollar Babies där. Mm, exakt. Och där tänkte vi, alltså hela upplägget med Portals in the Crime böckerna mm. är ju att det, är en, att det ska vara som en, en, en podd i bokform. Det ska vara liksom en blandning mellan Alex Room Service avsnitt och eh, kanske mina kröniker. Jag skriver krönikor i eh, Kiss Army Swedens eh, magasin som heter Destroyer. Mm. Eh, där jag får tillfälle att nöra ner mig såna detaljer i Kiss historia. Så att eh, boken är väl liksom en sorts eh, blandning utav det. Och så tänkte vi med Destroyer att nu, nu kör vi en riktig så här podd att, ja, att vi satt i telefon och tjötade liksom, den här plattan. Ja. Och, och verkligen lade upp det så i det här kapitlet att eh, vi kommer till tals hela tiden vad vi tycker liksom om skivorna och tillkomsten. Men det finns mycket att berätta om de här låtarna för att alla låtar har liksom en historia som är intressant på ett eller annat sätt. Ja, absolut. Jag, jag tänker så här. N när, ni, när ni sitter och... Och ska resonera då om Låt oss säga Destroyer Har ni olika kunskaper om, om det ni pratar om Eller har ni samma kunskaper ni bara ska, liksom, Förstår du vad vi är ute efter Ja För Mm. Kan du det som han, Alex, kan? Kan han det som du kan? Eller kompletterar i med kunskapen här? Så. Det här är ju ganska intressant att veta. Eh, nej, men, alltså, vi kan väl i stort sett eh, lika mycket samma grejer. så här. Han är lite vassare när det kommer till datum. så här. Vad hände den 24 februari 1977? Liksom, så här, så här. Eh, men... Eh, Ja, vår kunskap är väl på samma nivå, men det som är roligt då, när vi pratar är att vi liksom, ja, lyfter fram grejer och analyserar om det och funderar över det. Liksom. För mycket är det är liksom, alltså, en grej och tyckande och eh, analyserande gör en annan grej. Liksom. Och det är ju det, det, är det som vi vill lyfta fram. Liksom. Analyserna. Nu ska vi skulle lyssna på en demo nu. Mm. Ja, för en, alltså, så, så nämligen, augusti 75, KISS skulle jag uppfylla till Dress to Kill. Eh, de spelade in 15 låtar eh, i en liten eh, demostudio på Manhattan. Eh... Som, för att Bob Estrin, producenten, han ville veta vad har jag liksom att vänta med här och han liksom sköt ner i stort sett alla låtar han ja, inte gillade inte Kiss var ju sönderarbetare de, alltså, låtarna på den här demon var inget vidare men det fanns en låt som heter God of Thunder som Paul Stanley hade skrivit som var eh, en upptempo-rökare Peter Chris han var uppe i semester Israel satt hemma och peta sig i naven på de flesta låtarna han var med ena dagen utav två Eh, så att, men för att trummet sedan J.R. Smalling som jag har intervjuat några gånger han kom in och eh, han var deras turnerledare. I'm into you, you wanted the best, you got the best bland annat. han kom in och låt trummet på den här låten och eh, många tycker att det låter som disco mm. men eh, <laughs> när jag frågade honom så sa han ah, men jag vill spela med Ian Pace i Smoke on the Water med Deep Purple så att det är det som han tyckte han spelade som skrev det som skrev det Det är den 30 oktober och det är Kiss-special här med Carl Linneus inför det här boksläppet Partners in Crimes 2. Mm. Innan reklamen så lyssnar vi till den där demon på God of Thunder som är något helt annat än det som sen kom på Destroy-plattan. Ja, precis. Där är J.R. Smalling hittar va? Mm. Han banker trummor där, ja. Ja. Sen var bäst bästa om det till en äh, tung klassiker. tog in barnröster från tyckte det var äh, lätt riktigt ontsint. vilket det gjorde. Så jobbade jag även med Alice Cooper, med Ballard och Dwight Fry och Steven och allt sånt där innan. Producentjobb. Ja, precis. Ja, Vad har vi kommit nu då? Ja, nej, men alltså, jag skulle kunna prata <laughs> dagar om, om Kiss, märker jag. Liksom. Men Eh, ja, du har skrivit två böcker, eller tre. Ja, vi har ett kapitel till som heter Ace in the Hole som handlar om eh, Ace Frailes, eh, studiobygge eh, 1980. Eh, och när vi hade skrivit det här kapitlet om den här studion så eh, tänkte vi att ja, vi får skriva mer om vad som hände, vad som hände med Frehles Comet, hans första band när han slutade ett quiz. Ja, just det. För det här finns också otroligt mycket att säga. Och... Eh, Ja, mystisk period som vi inte riktigt vet så mycket om för han gjorde en massa demolåtar 20 stycken och ingen har riktigt kunnat få ihop vilken ordning de här låtarna gjordes och det ville vi gräva i så att eh, vi fick kontakt med keyboardisten som skrev många av de här låtarna Arthur Stead heter han okay. Han eh, skrev hits för Cynduloper bland annat eh, ingen riktigt här rocksnubbe Eh, och han Först så, jag vill inte riktigt prata om Ace Det var en dålig epok i mitt liv Ace var förbannad narcissist Och eh, bara dåliga minnen liksom. Men sen så började vi gräva För han fattade ju att vi älskade de här låtarna Och då öppnade han upp och skickade oss till och med Demokassetten <laughs> från eh, April 84 liksom, De här låtarna har upp där och, och sådär Eh, och han berättade exakt hur de här låtarna skrevs så vad han gjorde och eh, ja, hur lite Is gjorde i de här låtarna Men Breakout, eh, det var en av de få som hamnade på Frölds plattan. och han skrev, inte den men den är en av de låtarna som han var med liksom, och energierade och den eh, är ja, lite klassikerad TV4-nyheterna börjar med att Frankrike höjer nivån för risken för attacker till högsta möjliga, det rapporterar AFP. Det är efter att en knivbeväpnad man i morse dödat tre personer och skadat flera utanför en kyrka i Nis. Enligt åklagare utreds attacken som ett terrordåd. Gärningsmannen sköts av polis efter attacken och fördes till sjukhuset för akut vård. Och vi stannar kvar i Frankrike för från och med imorgon kommer landet stängas ner på nytt för att hejda smittspridningen av coronaviruset. Det här innebär att fransmännen bara får lämna hemmet för att handla mat, att få vård eller en timmes träning om dagen. Däremot kommer de flesta skolor att hållas öppna, sa Emmanuel Macron igår kväll. Och från och med dag måste danskar ha munskydd när de handlar i mataffärer när nya coronaregler börjar gälla. Har man inte munskydd och vägrar lämna butiken så riskerar man böter. Munskyddstvånget gäller även bland annat i kollektivtrafiken och på restauranger och barer. Och på tal om corona så håller Folkhälsomyndigheten här hemma nu klockan 14 presskonferens om coronaläget i Sverige och världen. Och den kan du följa oss i live på TV4 och TV4 Play. Och det här var TV4 nyheterna. Jag heter Charlotte Hemgren. 90.7 95.4 Pirate Rock. Kiss special idag, fredag 30 oktober. Thrills in the Night ifrån plattan Animal Eyes 1984. Det här är första plattan du upptäckte Kiss med, var så, Carl? Exakt, exakt. Här sitter här för er som precis har slått på radio med Carl Linneus och raklet Kiss och raklet. Mm. Alltså Kiss bandet Kiss då, inget annat. Inte drycken. Nej. Eh, precis, inte drycken. Um, jaha, då ska vi se. Eh, vi har kommit en bit in. Nu ska vi inte spoila hela boken förstås, men det, inte, det kan man ju inte för den är väldigt tjock. Den här är ju på 200 och 300 sidor drygt. 365 kanske. tror jag. Jag har den framför mig 361 faktiskt för att ja, vara korrekt. Okay, okay. Tror, det är en liten, liten epilog i slutet där som, man, som hör ihop med första sidan. Vi gjorde en grej där om <laughs> nördig grej om ljudtekniken Drago på första plattan. så att Vi har med ett citat i slutet också. En hemlig liten ett, ett easter egg där i slutet. Ja, då säger vi inte det att det nej, finns. Nej, så nej, det är ingen som vet det. Nej, och ni som hörde det säger det inte till <laughs> ja. Ja, men Boken är väldigt så här, byggd på nostalgi. Precis som första Portnissen Crime-boken var. Mm. Jag och Alex, vi är lika gamla. Vi var ju med under 80-talet. Och just de här köpkassetterna mm. var ju lika viktiga som skivorna på den tiden eh, och den första som eh, släpptes var Animal Live Anson Sword, den här konsertfilmen från Detroit 84 och eh, både ju Alex vi lätt upp, lät, upp sådana byxor som Paul Stanley hade på scen i den här videon liksom. så coola var vi eh, kom vi på när vi jobbar på det här kapitlet vi var inte medvetna om det här själva, att den andra hade gjort det också men i alla fall, Threads the Night är med i den här videon och vi trodde att det var en inslag på den turnén men det var bara under tio dagar de spelar den här låten eh, just för att eh, Polygram självlått och det ville släppa den som singel i samma vevar där. Aha. Och eh, den här låten den var lite svårspelad eh, med Kiss, mätt. Ah. Eh, svår att sjunga och spela. Den samtidigt. musikalska kvaliteten på bandet pratar vi om nu. Ja, alltså de var ju grymma liksom. Men det är svårt att liksom, sjunga och spela samtidigt den här, den här typen av låt för att sången ligger inte med... Det är grann som jailbreak med felisen, kanske är också svår att släppa. <laughs> ja. mm. eh, och musikvideon så gjorde så här. är också en grej som vi kunde skriva om och gjorde. Just att eh, först har man tänkt att det skulle vara en sån här visvideo. Spelfilm typ så här. Men handling. De spelade in scener på så här, eh, advokatkontor i södern eh, där de eh, var uppklädda till eh, business snubbar och med kostym och sådär skulle, skulle, vi skulle handla om romna tjejen i videon och sådär eh, det här ströks det var för lökigt tyckte de så de spelade in lite fler eh, eh, liveklipp då Eh, och vissa är tagna från den här videon pratar om en Anomals Live Uncensored, men det är helt andra kameror, så att den här videon är som uh, hopkoksare, det finns inte. Okay. Och sånt kan, vi liksom, sånt kan vi skriva om, <laughs> sånt tycker vi är så jättekul. Och, ja. och sedan, hela kapitlet det heter Uncensored and, and Exposed, för sen kommer Exposed också. Och sen så kommer en video som heter Crazy Nights, där de här musikvideorna från den här skivan var med. Men alltså Exposed, vet, den, den, den har jag på video hemma. Mm, klassiker. Uh, ja, och, och, och där är det ju liksom fokus på, på de här två herrarna. Ja, uh. det har också skrivit. Dem, för att sen, ja, det är ju Gene och Paul bara i mm. den här videon. Och sen när videon kom så frågade jag folk, men vart är Bruce och Eric? Ja, men ja, de måste ha försvunnit i klipp, klippningen och sådär. Men sen har vi ju då hittat dokument att första utkastet hette ju, och det var Exposed det hette ju inte Exposed, den hette Kiss and Tell med undertitel The Uncensored Lives of Jim Simmons and Paul Stanley. Aha, Punkt liksom. Okay. Så, det klart, så det var liksom bestämt? Ja, det var bestämt. Sådär, så. Efter konstruktion. Uh, men och sen så kommer här köpkassetten av Crazy Nights med de här tre musikvideorna från den äh, skivan. Äh, och äh, sen vi, vi har kommit över en, en ljudupptagning från videospelningen av låten Crazy Crazy Nights äh, som gjordes äh, i The Olympic Auditorium i Los Angeles. Vi Och det sägs så att äh, Kiss de försökte efterhoppa Bon Jovis framgångar så mycket. De måste inte mm. hålla med om det, men det är att både Liv Nona Prayer och You'll Love a Bad Name, exakt samma arena inför en så här inbjuden publik. Liksom. Så att, Fanns det koppling? Ja, det finns många kopplingar där eh, i upplägget. Eh, men just den här eh, inspelningen vi kom över då, av hur eh, den här musikvideon spelades in, det är ju kul att höra liksom. eh, när Paul ut i ramperna där och de lottar ut eh, gitarrer och det är någon som har tappat på nycklar. Och så Ginny liksom. ja, någon som kan komma fram till scenkanten och nycklar är så här lite bingo-utropare då med de som vinner de här gitarren och sådär. Sådant är också kul att skriva om för att den här inspelningen har inte läckt ut till exempel. Spännande! Ja. Ska, ska vi trycka en låt? Ska vi trycka Crazy Crazy Nights med Kiss? Ja. Här kommer den. Wow! Crazy Nights Kiss här på Paltrak idag och fredag. Och det är Kiss special tillsammans med Carl Sitt kvar, vi är strax tillbaks. Wow, konny! Snygg skorsten. Har du fått tag på en plåtslagare? Eh, äh, det, det är omöjligt i dessa tider. Jag beställde en på nätet. På nätet? Ja, det var skitenkelt. Jag gick in på www.forma.app-platslageri och en etta på slutet. Men jag kan inget om internet. Men farfar, jag kan hjälpa dig. Glåslageriet gör ditt när det droppar från i dag. För det detta tag som är vår grej. Glåslageriet. Men du, lå, blats, Det finns ord som barn inte ska behöva lära sig. Swisha till 90 9020900 och stöd barncancerfonden. Barn och cancer hör inte ihop. Drömmer du om artistlivet? Vi fattar. Allt du behöver är en bra repertoar. Ett starkt instagame. Och en massa varmvatten så du kan öva skalor i duschen förstås. Den fjärrvärmda stämningen i duschen presenteras av Kungel Energi.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 Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Halloween infaller den 31 oktober. Enligt gammal tradition dekorerar man med pumpor, klär ut sig i spökostym och leker buss eller godis. Den nya år är att at Halloween kommer till Kongahella Center. Big time, holy moly, ay caramba! Welcome to Kongahällas Center, y'all. No tricks, just treats. Missa inte vår läskiga Halloween-labyrint och tävla om fina presentkort i gissa vad pumpan väger eller för bästa utklädnad. Läs mer på kongahallacenter.se And now back to music on Pirate Rock. You are listening to Pirate Rock. Det gick special här på Pirate Rock. Carl Linneus i studion och vi pratar om boken Partners in Crime som släpps idag. Vi ska låta ut den, förstås. Mm. Ska vi göra efter nästa låt, tänker jag, mina vänner, så ni får spetsa urnen. Carl, mm. uh, Rise to it, den mm. låten... Mm. Och den videon, det, det jag förstår att det är en koppling till omslaget på boken. Precis, det stämmer. Ska vi prata lite om det? Vi kan trycka låten först och så ska vi ta lite diskussion just kring det. Mm. Till Pirate Rock, här Kiss, Rise to it, Hot in the Shade. Det heter plattan som kom 1989. Och den här videon, Karl här sminkar de på sig. Här finns det, du får dra lite större just kring det och varför ni har valt det omslaget på boken. Ja, det är väl så det här, eh, volym två av eh, Party of Crime-boken eh, kom till. För att vi diskuterade, Jag tror vi, vi pr pratade ju och Alex Storm, medförfattare, om, eh, om missglören volym två- Uh, vad ska det vara för omslag, för man gör alltid omslagen först mm. <laughs> man börjar med det mm. och 80 uh, var ju vårt årtionde, det var ju då vi upptäckte bandet och föll för dem, uh, men samtidigt så vill man ju ha liksom en sminkbild för att, jag det, det ser ju läckrare ut liksom. Det får man ju både och faktiskt. Exakt, och så kommer vi på det, men just det, de smykar ju på sig från den här videon Rise To It i eh, november 1989. Och det finns ju några få bilder från det här liksom, som inte jättemånga har sett. Så här. Eh, det är lite så här obskyr grej i Kiss-världen. Eh, att de gjorde det, för att det blev ingen stor snackis av att de gjorde det. Det skulle dröja sju år till tills återföreningen gjordes. Då gjorde det mycket snyggare också. Alltså, när jag sitter och tittar på den här bilden så ser den ju alltså Jean Simmons dräkt ju trasig <laughs> Ja, det är, det är som så roligt. Den är ju vad är det här? Va? Det har inte jag sett innan. Nej, hans bröstdel där ser ut som en trasig stövelknäckt som fastnat där. Och ja, det hänger ju inte ihop alltså. har har på sig rustningen från 1980 mm. och tightsen är från eh, april 76 sista live-dräkten okay. och Paul och på sig Love Gun kavajen från 77, så det är ju liksom så sånt ett mm. hopkok och Gino inte ens på sig manteln där och de, po de poserar ju som de gjorde slutet på 80-talet Alltså de hade ju inte de här poserna på 70-talet så, så det är så Twilight Zone-aktigt liksom. Men du, han har ju handske på en ja. Bilhandske med nitar på Hade han det på? Alltså... Nej det har han inte, det har vi skrivit dem också i boken. De här handskarna har ju inte heller ihop med direkt Och sen i videon så står Gene där och gnagar på Tuggimi Jag liksom. har aldrig sett honom Tugga Tuggimi på 70-talet när han var sminkad så här. <laughs> ja, det, det är så konstigt liksom, men samtidigt så det, det är ju det som hela boken är uppbyggd kring liksom, det är ju de här händelserna som, som är så udda i deras karriär som kan, man kanske inte tänker på så ofta, typ den här videonspelningen och den här fotos, fotosessionen då. för jag tänker så här: tror du att eller vet du kanske till och med att de hade liksom planerat redan här att vi ska gå tillbaka till originalsättningen och smicka på oss igen. Nej, de hade fått en ny manager där som heter Larry Maser som jag har intervjuat till den här boken. Och eh, frågat om just den här videonspelningen. Det var det första jobbet han gjorde med dem för att när han blev manager så började telefonen ringa, folk vill ha liksom eh, sminkad turné igen. Men Juno på den ville liksom inte och eh, då tänkte ju Larry då att ja men en en kort grej i en musikvideo då. och det gick ju Gino Paul med på och de tyckte det är lite kul och sådär men sen så var ingen som brydde sig, alltså videon sattes ju aldrig riktigt i rotation på MTV uh, jag, jag tror inte, jag såg den aldrig på MTV jag fick den så här kopierad på en videoband av någon kompis där liksom ja. Ja, och sen så släpptes ju Forever och den blev då den här stora hittarna av balladen så att det här liksom föll i, föll i glömska hela den här sminkgrejen med Gino Paul men ni tog upp det. Ja, absolut, absolut <laughs> Du, eh, vi ska vidare med lite sjönkis musik. Vi ska till en helgåt som heter Little Caesar här på Pet Rock. Sisar Kiss här på Pirate Rock. Freda, vad gött och jag har Carl Linneus i studion. Vi pratar Kiss. Vi spelar Kiss och, och vi pratar om boken förstås. Du, Eric Carr tänker jag på. Har ni, har ni någonting med Eric Carr i, i boken? Ja, låten vi höra precis, Little Caesar. Det var ju hans, hans låt som han fick sjunga på Hot in the Shade. Och ja, Eric Carr, han eh, var ju våran trummis eh, i bandet när vi växte upp. Så... här. Så mm. att. Eh, Uh, en, uh, ja vi har många sköna minnen från honom Jag, och, såg, jag såg ju 80-turnén där Och då hade han ju precis kommit med mm, precis. Jag var ju skitbesviken att det inte var Peter Chris. Okay, uh. så, för så var det ju då det var ju mm. liksom. Men uh, ja, han har ju haft en stor betydelse förstås i bandet Väl, Väldigt viktigt för det här sound liksom. mm. Peter Criss hade kunnat spela De här 80-tals Som Kiss uh, gjorde för att uh, hänga sig kvar i karriären Så han uh, var väldigt viktig för bandet och när vi skrev det här kapitlet Little Caesar i in Crime 2 så eh, vi ville ju skriva någonting om är kvar som en hyllning så här för han har betytt så mycket för oss men vi var inte så jättesugna på att skriva liksom om hans tidigare band och hans eh, karriär så, som vi gjorde med Pedi Chris och Frey, för där skrev vi som liksom deras år fram till Kiss liksom. men just i fallet med Rukar så ville vi mer skriva en så här personlig eh, sentimental hyllning till honom vad han har betytt för oss och vad han har betytt för bandet och eh, så att det, det var den vinken vi hade i det här kapitlet i boken okay. och så fick vi en skön bild från Bruce Kulik Eh, som har skrivit förut i boken som var hitarist i Kiss på den här tiden eh, fick en skön bild Första när Harry Car han sitter i en bil och visar två stycken långfinger, <går> som en bild som Bruce tog faktiskt så det var kul att avsluta kapitlet med Jag tänker också när Harry dog han gick mm. ju bort samma dag som Freddie Mercury Just det. så det, blev, det kom ju lite skuggan där förstås så är det ju och det var ju det är ju det är typiskt så är det så här, när man dör en dörr, så, så är det någon annans dör som är mycket mycket större så blir det liksom Lite, inte bortglömt, men det blev inte lika veckan när det hände. Nej, ja, precis. Det var typiskt, för att han tycker inte riktigt erkänna att det erkände i Kiss, och sedan inte ens eh, i och med sin död, fick han det erkänna som han kanske skulle ha gjort sig förtjänt av om det, det är lite överskogat och för det där. Ja. Du Vi ska vidare med en, en låt som heter I Will Be There. Vad mm. är det här? Eh, nej, men... Eh, Boken slutar med kapitel som heter Carnival of Souls, som den här låten är hämtad från. Och det är den plattan som, som är. grunge-plattan liksom. Ja, den är inte grunge. Liksom. Nej, men det är som man snackar. Och ja. Den är nedstämd till K. Och, och, liksom. den, den är ju proddad av, vet du Toby Wright som var grunge liksom mm. Men den, det låter ju inte grunge. Men Hela 90-talet var som liksom ett töcken. Kiss var ute och eh, visste inte vad de skulle göra av sig riktigt där innan återföreningen. Så att, eh, den här plattan är ju så jätteintressant eh, just för att den låter så lite kiss eh, som möjligt. Ja, men, det eh, man lugnt säga. Ja, men just den här låten är ju faktiskt eh, intressant för att det är, det är ingen sån säpig kärleksballad utan det är en låt som Paul skrev till sin eh, son och eh, vi har ju med många sådana egna anekdoter i boken, jag och Alex. Och eh, jag minns själv då, liksom, här låten betyder väldigt mycket för mig. För att det var den första jag spelade på BB när min son föddes också. Okay. Eh, ja, så att eh, den betyder mycket på, på många sätt. Det frågar en fråga just kring den här plattan. Mm. Det är för första så kom den inte ut när den skulle komma ut, för förstod, Utan de höll den, va? Ja, just det. Och så släppte, kom den ut på sidan som en botlägg eller någonting och så blev det. Precis. Men, men omslaget på den här plattan... Mm. Var det det omslag som, som man har tänkt från början? Skulle det se ut så liksom? Nej. Eh hur mycket tid har vi? Mm, jag fattar. <laughs> eh, nej men först så skulle pattan hitta Head och eh, den skulle se ut som typ någonting som panterade biohazard, biohazard det går vi ut på den tiden. Vi har med det här bortläggomslaget i boken faktiskt eh, som det här omslaget var faktiskt tänkt till hyllningspattan Kiss My Ass konstigt nog. Eh, men sedan när den här bortläggen då hade gjort sina varv runt världen så tog de en ny bild som faktiskt plåtade av samma fotograf som gjorde omslaget till Ports Crime volym 2-boken <laughs> William Haynes. Han blev i studion och eh, tog en Udda bild på Kiss studion, det är tråkigt sådär liksom. mm -hmm. eh. Ja för det, den är ju verkligen Inte så. det är inte Kiss nej. Alltså Large and Light Kiss liksom. Det finns ju ingenting av det Nej, nej den är väldigt så här, ja, nej, precis. Gillar du plattan? Jag tycker den är mer intressant än bra Produktionen är, är ju värdelös Mm. Eh, tyvärr eh, det blev en sorts kompromiss där Gene och eh, Toby Wright de bråkade ju som fan i studion liksom av mixen och ingen blev nöjd och eh, ja, den blev lidande mixmässigt framförallt skulle jag vilja påstå det, är för så det blir med en kompromiss, ja. ingen blir nöjd Nej, precis. men eh, är det lika med Alex är, gillar hanplattan? Ska ringa fråga? Ja, han, han, han gillar det nog mer än vad jag gör. Ja. Okej. Okay. Mm. Ja, jag är inte så förtjust i den heller, ska jag säga. Nej, men alltså, på den här demovationen som Gene gjorde som nu finns med i The Vault eh, så är det mycket mjukare ljudbild och eh, mycket bättre versioner utan man låtsas som senare dök upp på Konrad av sol. Så, att, mm. så att, eh, ja, här är det är mycket mix fråga Och Paul sjunger så att tillgjort som man gjorde mellanåt. Han, han, ju, han, han, han var ju en gud i de högra, höga registret men inte i de lägre registret. Så att, ja, en kasteplatta ska, ska vi lyssna? I will be there mm. From, uh, Each and every day never know. Pirate Rock Kiss special idag fredag. Boken som släpps idag heter Partners in Crimes 2 och det är Alex Bergdahl och Carl Linneus som har skrivit den här boken och Carl har ju varit med oss här. Ja Vi är ju snart i en och en, och en halv timmes tid här och spelat Kiss och pratat Kiss. Det har varit oerhört intressant att ha haft med dig här Carl. Det mm, kul. din ära. Ja, tack. Du, vi ska ju låta ut den här boken. Mm. Och då tänker jag att vi gör det i någon form av tävling, tävling. Ska du dra den lite kort då Hur... Först ska jag säga att ni går in på Pirotrock.se Kontakta studion Hittar du där och där skriver du i Det som Karl nu Frågar efter Ja, boken heter ju som sagt Kiss Partners in Crime 2 Och då vill vi Veta vilken kissskiva Finns låten Partners in Crime med på Skriver du in det på, du går in så att piraterock.se, kontakta studionformuläret där, så skriver du precis svaret på frågan och så skriver du vem du är och adress, och så ska vi dra en vinnare här i veckan. Yes. Carl, tack snälla för att du tog dig tid och kom hit, det var härligt att få prata Kiss, och då är det bandet vi pratar om, inget annat, inte drycken. Ha en fortsatt härlig fredag, vi, trycker, vi går ut på Shout It Out Loud ifrån från Destroyer. Ha det gött. Ha en god fredag. Ha det bra.